What is the new szimek? Tudás! No! Már egy fél órája várom. No, hát át akartam jönni, de közben szörnyű, haradala történt. No, Egy embert vertek! Maga ezt nézte! Tehogy is néztem, engem vertek! <gül> Mi történt? A tükre csomarhat, nekem ugotta és ugatta engem. Mire maga? Én nem ugattam. <gül> Mit csinál? Elkezdtem tóni lábammal a dögöt. Erre gazdályommal a nagy dögember. Nekem rontóta. Ilyen kis bajusza volt neki. ne ne szakálla volt. ne ne ne ne kombinált szakálla volt. Röviden, röviden! Rövid szakálla volt. A történetet röviden. Hátszor kupán, négyszer bokán. Mi az, hogy hatszor kupán négyszer bokán? Látja, mondom, rövid maga nem érti. Hatszor vágott fejbe, négyszer rúgott bokán. Maga ezt hagytam. Dehogy is hagytam, dehogy is! Már harmadik ütés és második rúgás után én úgy felgyűhöttem. Jól oda E neki! É, azt akartam! Csak közben elfelejtettem a sózást. És véletlenül elfutottam. Véletlenül nem férti maga? De látta volna meg, milyen férfiasan futottam! Patron, Mindegy. Beszéljünk arról, amiért ide hivatkoztam. Yes. is így. Felejen nekem őszintén, maga angol? Hát simet, ne vicceljen, hát, úgy nézek én ki, mint egy mongol vagy egy japán. Úgy értem, hogy ott kint Angliában sikerült megszerezni az állampolgárságot, vagy sem? Hát 21 év alatt volt rá időm. Én vagyok Mr. Dudás. Akarja látni út levél? Nem vagyok rá kíváncsi. Akar 20 ezer pengőt keresni? Hogy mennyit? 20 ezret. Annyit már kerestem. És? De nem találtam sehol. Most találhat! Ne mondja! Vigyiderben! Nem. Mert van ki ott tartja, vagy fenn vécetartály. Annyit hülyéskedjen! Na, a maga édesanyja elmondta nekem, hogy maga nem úgy jött haza Angliából, mint egy külföldre szakadt hazánk fia. Nincs tele dohányjal! I am not smoking. Még egy bacak ajándékot sem tudott venni a mamának. Na jól van, ami igaz, igaz, nadrág. Kicsit volt szakadt ezt nem mesélte az én plecskás mucserem. Éj, van neki szája nagyon... ...fosztoros. Um, Most 20 ezer hengőt, tízet odaad a mamának, tízből pedig lébecolhat, mint egy Eyser külföldi. Aha! És mit nekem kell lébecol? Van egy nő. Nó? No. Nő. No, nő. De, nő. Woman. Igen, woman, okay. aki egy angol állampolgárhoz akar feleségül menni. Angol? Igen. Hát miért pont egy angolhoz? Mert kint élnek Angliában a rokonai, és hogyha egy angol állampolgárhoz megy feleségül, annyit látogathatja őket, amennyit csak akarja. No, no, no, no, no, no, no, no, erről szó sem lehet, én nem nősülök. Ez a nő sosem lesz Mrs. Dudás. Én maradok egy dudás csártában. Ez csak egy olyan látszatházasság. Tudja manapság hány nő csinál ilyet? Kap 20 ezer pengőt és egy kötelezvénytől hogy két hónap alatt elválik magától. Ugyó, de miért nem kisidál ez a spinéki? Kimegy a rokonaihoz és aztán kint marad? Nem jó, ő meg akarja tartani a magyar állampolgárságát is. De hogyha egy angol állampolgárhoz megy feleségül, az angol útlevelével annyit látogatja a családot, amennyit csak akar. <tos> Éj, a spinka, rabassz! És mi van akkor, hogyha ez a nő szeret meg belém, és aztán nem akar szétszakadni? Ha? Ne röhögtesse. Miért? Kimondott zsáneres férfi vagyok. Van nekem egy jó nagy good looking-om. Akinek ilyen a zsánere, az megérdemli magát. Különben is kap egy kötelezvényt, ő odakint két hónap alatt elválik magától. Kötelező. Igen. Oké. Okay. Na! De mondja, Sinek, hogy néz ki ez nő? Mert én nem szeretem csak a nagy, molett, dudás nőket. Én azt szeretem, hogy reggel, mikor fölébredek, hajobranyulok, nyúlok, ott is asszony, ha is asszony. És elől két nagy woman-duda. Jobb duda, duda. Nem mindegy, hogy hogy néz ki. Hát úgy sem kerül sorba, hogy köz semmire. Hogy én nem kerül sor? Ne. Há, de mi van akkor, hogyha ez a nő nem csak szeret meg belém, hanem meg is kíván engem? Érti? Mert, hogyha nem nagy mole dudás nő, akkor nincsen semmi digi dugi. Hozzá sem nyúlok, érti? Nem akarja, hogy hozzájúljön. Értse meg, nem akarja. Vállalja, hogy elveszi falból, vagy sem. Melyik falból? Elveszi feleségül azt a nőt. Hát nézesi meg, 20 ezer pengő azért az még is csak 000 pengő. Na, ezt mondom én is. Hát akkor menjen el, keresse fel személyesen, és beszéljék meg a részleteket. Írja le a címét. Oké. Okay. Hú, hát nincsen nálam se csorsat, se seruza. Nálam si de mindegy nagyon könnyű meg tudja jegyezni fejbe. Figyeljen. Kelenföldi lakótelep, M épület, b második emelet, négy. Öt. Négy. Számoltam az ujamon. Kereken öt. Értse meg, hogy négy. Na, nem fogom megtalálni, ezek a -e mind mindegy formát. Ez, ez minden... nagyon könnyű, M épület, B-lépcsőház. Hogy M, mint B. Nem. Akkor B, mint M. Na figyeljen, na M. M, M mint mócár! Mozart, yes. B, mint Bach. Bach. Csak a két zeneszerzőt kell Yes, kell nekem két muzsikus. M, mint Mozart, B, mint Bach. Bach. Jó, ne Jó, mennem kell. Kell nekem a két muzsikus. Megyek és megkeresem azt a spinkot. Azt mondja, hogy M, mint már, B, mint Mozart. Egyébként nem tud megjegyezni. Hát M, mint Bóczart, ah, akarom mondani. Figyelj, M, M mint, Mozart, mint, mint Mozart, B, mint Bach. Látja, ennyi az egész? M, mint Mozart, B, mint Bach. Fog ez menni? M, mint Mozart, B, mint Bach. M, mint Mozart, B, mint Bach. M, mint Mozart, Ne mint Bach. nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, a tűzzel játszani, jaj, nem szabad. Nem szabad, nem szabad! De öt perc múlva itt a basas, öt perc múlva itt a basas is, nekem nincs egy vasam sem! Te tulajdonképpen mennyivel tartozol neki! Mercedes, Mercedes, én mindjárt belét harapok! Jó, hol? hol? Mercedes, Mercedes! Már ötvenszere elmondtam neked, hogy 18 ezer pengőt kaptam készhez, és 20 ezer pengőről írtam alá kötelezményt! Elmondtad, elmondtad! Én, ha kérdezek tőled valamit, te mindig csak morogsz nekem az orrod alatt. Azt is most hallom először, hogy ezer pengő kamatot fizetsz. Miért? Mercedes, Mercedes! Ki az az állat, aki az én két szép szememért 18 ezer pengőt adna? Azt sem értem, minek kellett neked az a ezer pengő? Mercedes, Mercedes, ki a lelkem, hogy vegyünk egy Mercedes-t? Ki? Mercedes, Mercedes. Ki mondta azt, hogy már csak ezer pengő hiányzik a Mercedesünkből? Ki? Te, Mercedes. Ne üvölcs! Ne üvölcs, neki kiabálj nekem! De, megvan! Ha ide jön a pasas, mondd meg neki, hogy nincs pénzünk, és küld el. Az jó lenne. Az nagyon jó lenne. Csak hogy én aláírtam egy kötelezményt, ha ma délig nem fizetek. Kiraknak a lakásból, és mehetünk a híd alá, a híd alá, és a vene az egészet. Tulajdonképpen ki ez a pasas? Nem is ismerem. A trombitás rokon a valami hegedűs nevű baszek. A Trombitás vitte el a kötelezmét, ő hozta a pénzt is. Mit lehet csinálni? Mit kéne csinálni? Mit lehet csinálni? Mit kéne? Mit kéne? Mit kéne? Törd a fejed! Törd azt az okos fejed, mert én nem megyek a híd alá! A híd alá. Bár, bár, bár, már macorog benne valami. Na, mi macorog? A Trombitás mesélte, hogy ez a hegedűs. Úgy fél a feleségétől, mint a tűztől, mert a nőjé a maszek engedi, és nála van a pénz is. Na és? Hol itt a megoldás? Hát ott, hogy én most elmegyek. El? És? És te? És te fogadod a pasast? Én fogadom a pasast. Itt ízd úgy, hogy apra a csábos kombinétban fogadod. Hogy a csábos kombinében? És az ölébe ülsz. A, az ölébe ülök. Igen, én visszatérek, mint féltékeny fél. a kaplak, hogy az ölébe ülsz, és hirdatlan botrán csinálok. A pasas úgy meg ilyet azonnal visszaadja a Sándor, ez a zsarolás. Igen, ez zsarolás. Hát, akkor ne csináljuk, ne csináljuk inkább a hidalát, a hidalát! Ne, nem mondtam, hogy ne csináljuk, csak azt mondtam, hogy Sándor, ez zsarolás. A pasas úgy meg fog ijedni, hogy azonnal visszaadja a kötelezvényt. Ö, na de hogy érem el, hogy az ölébe üljek? Csináld úgy, ahogy másokkal szoktad. Ki kérem magamnak? Másokkal nem odaszoktam. Nem. Nyugalom, nyugalom! Te ha hallod? Hallom. Nagyon hallom! Megjött! Igen, akkor én most elmegyek a konyika keresztül. Te csücsülsz Csábos csipkés kombiné. Az ölébe. Az ölében. Csücsülök Csábos A Jó napot! Na hát nincs itt senki. Itt akkor legalább ismételjem át, azt mondja, hogy lé, mint liszt. Há, mint hajgyen. Na ezt legalább nem felejtettem el. Szolgálja? Itt valakinek a szolgálja? Ó! Oh. Oh. Jó napot! Kezét itt nagyságos, csókolom, asszonyom. Ó! Oh. Milyen bájos! Tek jó Nem tudni, hogy jó helyen járok-e. Itt nincs kint egy tábla sem, egy ah, épületen se. Tessék mondani, ez lé épület, hálép csőház. Hogy mondta? Lé, lé. Lé? Ó, de bájos! Nem kérem, ez S épület, kálép, es épület, kálépcsőház. SK. K? Ó, most egy kicsit meg vagyok zavarva. Nem tudni, hogy jó helyen járok el. Nekem kell két két betűvel, hogy van. Es, mint. Es, mint Szobert. Yes, jó lesz. És ká, mint. Ká, mit Kodály? Stimmer, Kodály. Nagyon jó helyen jár, kedves Hegedűs úr. No Hegedűs, I am Dudás. Ó, oh, elnézés. Ezeket az ütős hangszereket mindig összetéveztem. Nem ütős, pengetős! Na, ugye? Na, de a fontos az, hogy a zenész az muzikus. Oh, no! Oh, yes! És a muzikus a szintén zenész. Oh, yes! Maga lenni nagyon okos asszony. Oh, yes. Foglaljon helyet, kedves Dudás úr. Thank you. Én egy kicsit elmegyek. Uh -uh. Uh -uh. Csak egy kicsit. A koncertet tetszik menni? Jaj, nem, nem, nem, csak ide. Visszajövök. Na, nem kell sietni. Oh, milyen a is. De, de, de, de. Hogy ez milyen sovább? Hát ez nem moletkel! Hát ezt a mojlekkel megetel! Hát, hogy úgy néz ki, mint egy imádkozó sáska! Ennek kétszer kell átmenni alatt, hogy egyszer legyen vizes! Jaj, jaj, jaj, jaj. Te jó így. Hát én ezt jól Hát itt nincs semmi duda, se papó, se semmi, mint egy diétás szúnyog. Hmm. Na no, mit tudodom velem? Mit tudodom, nem kell hozzámenni. Csak ne szeressem meg veled, mennyi az egész. Ne szeressem meg veled. Yeah! Jaj! Jaj! Azt látom! Vár, ne látnál! Itt vagyok, ragyogok! Mint a fekete szurók! Itt vagyok, ragyogok, itt vagyok! Hogy néz ki ez nő? Mit csinált ez Ó, oh, Hát miért odaült, kedves Dudás úr? Miért nem ide a kanapéra? Itt is lehetem tudálni. nyúj nekem! Tessék, Temim, magára valami tud emelni nagy meleg nap. Oh, nekem melegem van. Ja. Engem elönt a forróság, ha téged látlak te. Nyúj! Nem tudtam a hülyes imetnek, hogy belém fog szeretni, na hát ilyen vagyok én, meglát egy őrültet belém. Ha van. Na, ha, gyere ide, ha, ha, ha, ide a kanapéra. Na, gyere, hippi, -hopi, hippi, -hopi, hippi, hippi, hippi, hippi, hippi. Nagyságos az, hogy nincsen semmi hippi, hippi. Se, hippi, hippi. Én csak 20 ezer miatt jöttem, kész. Nagy te! csak nem akarsz most pénzről beszélni te! Amikor itt vagyok neked. És kinek? Neked a kis baj! Igen, nem nefél semmit! Te itt vagy neked! Ahogy oh, nem! Itt vagyunk egymásnak. Hogyhogy hogy egymásnak, inkább egymásnak. Itt senki senkinek érté, én csak húsz ezer pengőm miatt jöttem, én már itt se vagyok, micsoda no, messze, de... ezt kérem. Nem engedlek elmenni, akit meglátnom egy... Pillanatműve volt! Kérem, ne tessék csobálni, sapkat! Tessék visszaadni! Én vettem Londonban áldeszeállításra, <híns> <híns> Pika-dili! Pika-dili, dili, dili! Dili, dili, ez egy kicsit dili! <híns> Na gyere, ülj le. Drága nagyságos asszonyom, ne tessék ezt velem csinálni! Ő le, mert fejbevágla! <híns> Acsa, ég, hát hová küldött a simek! <híns> <híns> <híns> nézz oda, te botsáskára! Itt a te Mercedes-et. Micsoda, kérem, hogy milyen cédesz? A Mercedes, a te mercikék. Kinek a csikélyek? A tiéd, te kis bájos! Igen, mikor ha lettem, volna se kellene. Majd, te! Hogy mondtad? Mondja csak még egyszer. Cevrolette! Cevrolette, oh, tudod baj! Oh, yes. jó! Secsen, serolette, sebá! Se Én csak 20 ezer penge miatt kész! Na, erről majd később beszélünk. Tudod, mi? Mit? Gyere! Megmutatom neked a jelenetet a Sex Bombi című filmből. Jesus! Gyere! Eljátszom neked a szexbombit! Na pontok-e nekem! Képzeld el, hogy a férfi itt áll! Hol? Cool. Itt áll, áll, áll! Mi az nem áll! És akkor jön a szexbombi! Igen! És itt áll egy száll. Bugyi... Nélkül! Juuu! A szexbombit csinálhatja bugyinélkül, de maga ne csinálja! Új, maga még így is sok mercik Maga csak csinálja bele bugyiba! Semmit Semmi te. Maradjon ott és bombázon egyedül bugyiba bele! Te? azt hiszed, hogy nem tudlak lángra gyújtani te? De hogy nem önt le ma gyúlok lángra? Úgy is el fogom érni, hogy az öletbe üljek, te! Gyönyörű ember! Gyönyörű ember! Hajd te oda! Hát, ez beném habart! Na, te? csak 20 pengő miatt jöttem! Na, Te! Úgy is az öletbe És megkeresem a de Na, azt nem fogja megcsalálni! Úgyhogy csak ne keresgéljen! Pedig én megtalálom te! Most mit csináltálsz velem, erőszak? Nem, na, ülj le! Ja. Uh, megvan a töpörtyű! Igen, mert cike, ezek után nem fogom feleségül venni magát! Feleségül? Yes! Te, hát te azt hiszed, hogy hozzám megyek feleségül. Te, töpörtű! Hogy hát semmi biznisz neked, csak testem kell, te. Hogy a nyavaja törje ki, siveket. Na, szoríts magad Új, ez tele van bombákkal. Jaj, ez most engedj a bombákat a bugyiba bele. A nyolcán. Ha, mit látnak szemeim? Hú, Izbert, ki ez férfi? A férjem! Na nagyon jó, hogy jött! A maga felesége enyim lába bassza? Jó, hogy jöttél, Sanyikám! Képzeld el! Ez az alak meg akart erőszakolni! Sőt, még Digi is akart! Mit akart? Mit? Hogy én magával ide hallgasson, Sanyika! Még Digi sem ott, nem, hogy dugi! Te olyas csávító! Szétverem a fejed! Ne marháskodjon, Csapika! Sanyika! Sanyika! A Volkswagen erőszakoskodott! Kicsoda! Yes! Már hazudt is, te olyas sávító, Azonnal add ide a kötelezményt, különben szétverem a fejed! Mit? Hogy én adjam a kötelezvény, Sanyika? A Skoda kellett volna adja nekem! Az én kötelezvényemről van szó. Mi Hogy maga azt akarja, hogy én magát vegyem feleség. <tos> é Sanyika! Lenni <tos> ah. nagyot huncut, fiú kicsi sanika. <tos> Azonnal add azt a kötelezményt, különben megmondom a feleségednek. Maga hülye, nekem nem lenni feleség, Csabika! Sanika, Csabika! Sanyika! a Csabika! Hallod? Nincs felesége! Mi van? Még csodálkozik! Hát nem maga kellett volna adjon nekem 20 ezer pengőt, hogy vegyem feleség! Hát ezért küldött ide Simek! Simek? Ki az a Simek? Maga Trabant! <tos> Most játssza előtte színház? Hát nem maga szólt a Simeknek, hogy jöjjek ide! Adj ad nekem 20 ezer pengőt! Leszem feleség és viszem Anglia! Ez rágalom! Ez aljas rágalom! No! Te olyas bestia! Már többször mondtad nekem, hogy Angliában szeretnél élni? Haj rá, Sanyika! Atasszom be egyet. A mobra is csak rugásra indul! Hallgasson! Maga aljas rágalmazó! Én olyan ártatlan hmm. vagyok. Az! Én maga vagyok a tisztaság. Azaz! Mercedes, Mercedes. Jú, ez a helyes kifejezés. Tudod mi a különbség köztedés egy becsületes asszony között? Na mi? Hát az, ami köztem, és ha muzsikálni tudnék, Mozart vagy Bach között? Mozart! Bach! Atya ég! Hát nekem ennél épület bélépcsőházba kellett volna, nem, nem? Alá szolgálja. Van szerencsém. Szolgálja. Leülhetek? azt mondom, hogy nem, Hát én akkor is leülök. Hol volt tegnap, hogy hála Istennek nem láttam? Én voltam a strandon. Strandon? Igen, hát nem látja, hogy milyen szépen le vagyok sülve. De tényleg jól néz ki? Na ugye? Szegény unokanővérem, hogy örülne, ha látná magát? Na és miért pont az unokanővére? Mert elment a szemevilágom. Meg tudja mondani, mennyi a pontos idő. Jaj, kérem, nagyon szívesen. Három negyed múlt négy perce. Három negyed, mi? Jaj, azt nem tudom. Hogy, hogy? Ugyanis elveszett a kisutatóm. Mikor? Ó, már van vagy két éve. Miért nem csináltatja meg? Hát minek? Hát a rádió minden órában jelenti az egész órákat. A többi meg itt van. Igen? Bizon. És éjjel, ha felébred és nincs rádióadás, onnan tudja megmenni a pontos idő? Van egy trombiták! Az mutatja az időt. Ne. De éjjel kinyitom az ablakot, megfújom a trombitát. felébred az összes szomszéd. Kinyitják az ablakot, és elkezdenek üvölteni. De őrült! Éjjel, fél három a trombitát! Fél Nagyon ütném magát! Jó, ne bántson, na ne báncson engem, pont most, amikor úgyis úgy el vagyok keserődő. Na. Megette a fene az egészet. Mi a baj? Hát szegény nővérem. Mi van bele? Lassan már egy fél éve a kórházban. Ne beszéljön. Szív? Nem. Tüdő? Át. De hogy geric. Gyomor. Máj! Vesse! Hát, miért van olyan régóta kórházban? Ápolonél! Ne, ne egye meg az hülye vincé. Hagyjon engem béké! Olvasd, akarom az őrság! Olvas a nyugodtan, nem zavarom. Kér kávét? Már nem. Megihagyja. Már nekem se kell. Túl édes! Na, mondja, mit írnak a lapoknak? Erről a horvátországi csodaforrásról írnak, a férfiasság vizéről. Oh. Hallott már róla? A férfiasság vizéről? Ami mi az, hogy hallottam? Hát kaptunk is belőle két üveggel. <gül> a hozatott a férfiasság vizéből? Nem én, a feleségem! Mondja, nem átverés az egész? De, hogy is kérem, hát ez egy remeg kitűnő dolog, csak mondja nekünk egy kis... Pekfunk volt vele. Milyen Pek? A tévedésből nem én meg egy üveggel, hanem a feleségem. Mi történt? Kinőtt a szakállap. Legalább <tört> néz ki valahogy. Mi lett a másik üveggel? Jaj, hát azt azonnal odajándékoztuk az öreg Ruber bácsinak, a házmesternek. Hadd legyen szegény öregnek valami kis meg? Miért nem maga itta meg? Ugyan, Hát maga ismeri a feleségemet! Na most képzelj el még szakállal is! Hát minek nekem oda a víz? Hú. Hány éves a Gruber bácsi? Jaj, az van, vagy 72. 72? Bizony. S használt neki a víz? Micsoda! Hát nem fog elhinni! Hallgasson ide! Az öreg Gruber a vizet, Este lement a parba, leült egy padra, és rögtön mellé ült egy csinos, fiatal nő. Ne beszélj! Besony! És? Mit is? A Gruber fél óráig hajkurázta nőt a parban. Hihetetlen! Mint ez a víztől volt? Ellopta pénztárcáját. Apropó, a feleségem kérdezteti, hogy mikor jön fel hozzánk látogatóba. Hm, mm, aminek? Ebédelni vagy vacsorázni, az mindegy. A lényeg, hogy meg akarja magának mutatni a pincsiét. Hogy a miét? A Nekem! Nekem? Hát én nem vagyok hát kíváncsi. Pedig, ha tudná, hogy milyen jól lehet vele játszadozni. Na ne, hát miről beszél? El, a feleségem boldog és örül, ha játszanak vele. Lüszint, a kezemet nyalja, ugrál, harapdál. Menjen maga a fenébe. Hát mi ott a házasok maguk? 25 éve! 25 éve! E, és 25 év után még ugrás karabdája! Menjen, igen! Hát ez hülyének néz engem! Miköz ennek a házassághoz? Én boldog vagyok, hogy a felesége mennyit foglalkozik a ével. Boldog! minké? Az igen. Mondja, egy négy szem közt őszintén, ez nem zsenás egy kicsit magának, meg strapás, meg. Nem mondom, néha fáradt vagyok, pihenni szeretné. És uh -huh. akkor jön az asszony. Ő is fáradt. A felesége. Ö. A pincsie. Ugyan kérem, mitől fáradt? Mitől, mitől? A házmester is játszik vele. A házmester? Ja. Yeah. jön a postás. Az cirogatja. Az a csúnya postás. A villanyszámlás. Az vakargatta. Bakargatta. Ezt nagyon szereti. Nekem megáll az eszem. Képzeljem, bárki jön hozzánk, ő fekszik, hanyatsz, bakargat. És maga ezt tűri. Miért ne tűrni, mert nem vagyok én a féltékeny típus? Na azt látom. Azt, azt látom! azt Azt a feleségem szereti, hogyha az utcán nézik a pincét. Micsoda, hogy az utcán mutogatja! Jó, Hogy élvezi a fodrásznál? Fodrászhoz is járna. Meg kell nyírni a bundát? Hogy bundája van! Hmm. Másképp nem engedik kiállításra! Maguk, de ne a maguk, kiállításra is járnak! Versenyekre! Még külön díjat is kaptunk! Ne fene! Miért pont a legnagyobb? Hát megáll az eszemet! Eméltem, hát mit csodálkozik ezzel? Hogy, hogy mit csodálkozom ember? Hát gondolkozzon, már hát miket beszél maga? Hát gondolkozzon! Ugye ott van először is, hogy... Meg ...másodszor... Nézz utána, hát te mindjárt magának lesz igaza! Na ugye? Mindig a hülyének van igaza! Mi van? mióta divatba jött ez a miniszoknya, azóta én már nem csodálkozom semmi! Miköző a kettőnek egymáshoz? Hogy miközelt? miköző? Tehát, tegnap is le kellett a szállnom a villamosról a piacnál, és elmentem egészen a végállomásig. Ült velem szemben egy nő. És? Miniszoknyában. És? Szerettem volna látni a pincsiét. Halló? Itt a Mimóza házasság közvetítő iroda. Hogy kicsoda? Máté rósi? hát csókolom a kezeid, drága Rózsikám. Hogy én megfeledkeztem magáról, hát de hogy mondhat ilyet? Még ma vagy holnap feltétlenül küldeni fogok egy nagyon csinos fiatalembert. Hogy kicsoda az illet? Szervusz, kedves Jakab! Jaj, megzavartalak valamit! Szervusz, valamiben. drágám, szervusz! Foglalj helyet Haló? Semmi-semmi, csak egy nagyon kedves kliensemet üdvözöltem. Szóval, Rózsikám, ma vagy holnap küldöm az illetőt. Rendben van. Csókolom a kis A Viszont hallásra. Viszont hallásra. Hát, szervusz, hát kedves szervusz, Na hát, megint boldogtalanná tetti egy nőt. Ez a rózsika boldog lehetne, hogyha a legpocsékabb férfi szóba állna vele. Olyan csúnya. Mi az, hogy csúnya? Hát ennek a szülei Vak béla uralkodás alatt jöttek be az országba. Miért pont Vagbéla uralkodás alatt? Hát egy olyan király, amelyik lát, egy ilyen családot be sem engedett volna. És ahogy ismerlek, te mégis találtál neki férjet. Hát persze, hogy találtam. Hát két háza van neki. Ráadásul nem is férjet keres magának, csak egy partnert, akivel szórakozni tud. Hogy mik vannak? De bizony. Na de tudod, hogy miért jöttem? Igen, igen. És szereztél nekem Rézgudat? Jaj, képzeld el, sehol nem találtam. Az egész város bejártam, de sehol nincs. Kisebb rúd, az van, amennyit csak akarsz de másfél méter hosszú részrúd nem kapható egész Budapest. Jézusom, és akkor én most mit csináljak? Édes Ibolykám, én, hát hát én, én már akartam neked mondani, hogy hagyd a fenébe ezt az egész butaságotnak. Hogy hagynám abba? Hogy mondhatsz ilyet, hogy pont most hagyjam abba, amikor az utolsó lépés előtt állok? Ennyire biztos, hogy sikerülni fog? Hát persze, nézd meg! Minden beszereztem. Vettem három helepfedényt, két klutyogót, meg három visogót, mert ha egy elromlik, akkor kettőnek feltétlenül visognia kell. Már csak egyetlen egy részút pozitív oszlop hiányzik ahhoz, hogy be tudjam fejezni a kísérletemet. Én leszek az első, aki a levegőből energiát tud kitermelni. Pár hét múlva az összes lap tele lesz a nevemmel. Ekkora betűkkel fogják írni, Kovács Ibolya. Az első női elektrotechnikus, aki lepipálja az összes férfit. Bár így lenne, édes szívem. Kísérleteim a legnagyobb titokban folynak. Értem. Rajtad kívül csak a vőlegényem tud a dologról. Értem. De ha nem találok megfelelő nagyságú rézudat, akkor nem tudom a kísérletemet befejezni. Nézd, de tulajdonképpen... Tudnál szerezni? Van valaki, akinek van egy megfelelő méretű rúdja. És akkor miért nem vetted meg? Mert az illető nem adja el. Az illető ugyanis elektrotechnikus, és megkérdezte, hogy milyen célra kell. Jézusom te megmondtad neki! Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Csak azt mondtam neki, hogy egy kísérlethez kell, mire ő azt mondta, hogy ha ő is segédkezhetne a kísérletnél, akkor nagyon szívesen kölcsönadná rudat. Aha, akar. Az illető egy kicsit együgyű, de amennyire buta, annyira jó indulatú. Egész nyugodtan dolgozhatná vele. Hát, ami azt illeti, el kellene egy kis segítség. Na, hát akkor küldjem el hozzád? Hát, még ma este küld el hozzám. Jó, rendben van. ez hát ezen nem múlik édes szívem. Jó, csak ennek a rusnyaságnak küldenem kell valaki. Fel is írom a nevét, meg a címét, nehogy megint elfelejtsem. Egyszer kívj is. Parancsol, Kovács. Máté. Ibolya. Rózsi. Sólyom utca. Gyöngyház utca. 18. 19. Na, ezt majd odaadom annak a pasasnak, akit elküldök hozzá. Ezt pedig adod az én elektrotechnikusomnak. Rendben van. Teljesen felvillanyoztál, Jakob. Nagyon jó, Ibolya. Hát még ma este befejezem a kísérletemet. Nagyon jó. <gül> Csókolom anyádat! Én is a tiédet, keresem! Halló, itt a Mimoza házas. Ja, maga az, Na, mi újság? Ah, na, hogy ma délelőtt összeházasodnak? Remek! Hogy délután el is mennek Nászútra? Micsoda? Hogy nem akarják kifizetni a pénzemet? Ezt a disznóságot, na ide hallgasson hidas menjen oda, tudja meg, hogy miről van szó, aztán hívjon fel! Ezt a gazemberséget! Tessék! A is Jó napot, mit parancsom? Én a mimóza urat keresem. Mimóza, ilyen nevezetű úr, nincs itt, kérem. Hát szem, ahogy ne volna, szóval a bejárat előtt nagy betűkkel ki van írva, hogy Mimóza házasság Az az irodának a neve. Maga tényleg azt hitt, hogy van itt egy Mimóza nevezetű ember? Hát sem lenne? Hát szem, ha van játszint, hát akkor lehet egy Mimóza is. Játszint? Méghozzá Hugo! Játszint Hugo! Játszint Hugo? Kinek van ilyen hülye neve? Nekem! Pardon, kérem foglaljon helyet! Köszönöm szépen. Na, hát csak tessék nyugodtan nevet, én is röhögök, ha ilyen hülye, hülye nevet hallok, mint Jácint, huhó. Aztán kegyedet hogy hívják? Janka Jakab. Ha, ami azt illeti, ez is elég hülye név. Elég hülye, nem mondom. Mit tetszik, kérem? Ami azt illeti, nálunk a falukban van egy hentes. Azt meg úgy hívják, hogy a pacal menyhért Ez még a minelünknél is hülyébb, nem igaz? Tehát, mi tetszik, kérem? Jaj, azt tetszik, hogy a postás kisasszonyt azt meg úgy hívják, hogy a rittygő Hildegár. Ritjegő. Erre, nem. Szóval, miről van szó, kérem? Há, arról van szó, hogy ezek ketten találkoznak a piac téren. Mármint a rittegő, meg a patal. Most azt mondja a patal a rittegőnek, hogy.. De nem is. Először a rittegő mondja a patalnak, hogy na ide hallgass, te patal. Én neked már megmondtam ezért. Jaj-jaj-jaj-jaj-jaj, hagyjuk a miért? neveket! Azt mondja meg egészen, röviden, hogy mit akar, de egészen röviden. Röviden. Röviden. Egészen röviden. Egészen röviden. Egészen röviden. Száz ezér! Százezer? Hát hogy folyik? Ennyit óhajtok hozománynak. Jó ja, vagy úgy! Szóval feleséget akar? Jaj, és nélkül nem megy. Ez az is kell hozzának. Az is kell hozzának. Hát, tudni, én már szeretnék kilépni a máftól. Eleget voltam én a vasút kucsája. Szeretnék egy kis... Családi házon, a házon ablakok, az ablakokban virágok, felül játszint alul Jaj, ez az én vágyom. Igen, igen. Mondjam, eddig hol teljesített szolgálatot? Szöcskehőgyesen! Ami azt illeti, ez is elég hülye nem? És mondja, nem talált magának ott feleséget Szöcske hügyesen? Nem hügyes. hőgyes, Szöcske, hőgyes! Jó, aztán tetszik, hogy egy ilyen faluban tudnak minden mindent az ember. No csak magáról is tudnak mindent? Jó, hát ez persze. Hészetesen azért, azért félnek úgy tőlem a jányó. Félnek magától? Én. Miért félnek magától a lányom? Ha azért, mert tetszik tudni, hogy, hogy mondjam, hogy... Ugye, hogy nekem... Nehéz, kínos nekem erről beszélni. No? Mondja csak egészen nyugodtan, hát férfiak vagyunk, nem? Ha sze ez az, hogy én túlságosan is az vagyok. Hogyhogy? Hogy? Hát tetszik tudni. Már az apámnak nagy híre volt a környéken. Aztán nekem még nagyobb van, mint ami neki volt. Ja, szóval! Ezért félnek, magától a lány. Jaj, szóval a hangomat meghallják, már túl vannak a liba legedő Pedig de szeretnék én megnősülni. szeretnék egy kis üzletet. Egy kis családi házat. A házon ablak. Az ablakokban virágok. Felül játszik, alulibolyan. Jaj, tessék hát nekem valami jó partit ajánlani. Jaj, tudja, ez elég nehéz lesz. Hát se gondoltam. Ez elég nehéz lesz, mert... Na de van? No! Van egy nő. Igen. Két háza is van neki. Jaj, hát ez az. Hát ezt kell nekem, mert több az ablak. Több a virág, felül több játszint, alul több bolyó. és ja. S aztán tessék mondani, szép az illető. Hát... Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Nem is tudom, hogy én mit mondjak magának. Hát szóval már ne is tessék semmit mondani, mert én el tudom képzelni. Tudja mit? Igen. Menjen el hozzá, nézze meg, hanem hát fogja magát megharapni. Hogyha foga sincs. Annyira vén, hogy nincs neki foga. Nem annyira vén. Egyelőre nem is férjed keres magának, csak egy partner. Pár, ne? Igen. Hát minek? Hát akivel szórakozni tud, meg ez, meg azt, a magának magyarázzam, na. Jaj, szóval hegyegni akar. Menjen el hozzá, nézze meg, hagyjon rá mindent. Hegyegjenek egyet. A végén úgyis magához megy feleség. Jaj, szóval aztán velem hegyeghet, hát amennyit csak akar. Tessék vigyázni, sarampol! Haló? Oh! Na, mi szóval? újság? Szóval tényleg nem akarják kifizetni a pénzemet? Várjon meg ott, azonnal megyek. Elnézést kérek, járcidú, nekem most egy nagyon sürgős dolgom akart. kérem. Igen. Várjon meg itt, negyed óra is visszajövök, jó? Sze én nem érek rá várni, na. No. Hát akkor ott az asztalomon egy cédula, rajta egy nőnek a neve meg a címe, menjen el hozzá, jó? Igen. Na, sok szerencsét kívánok. Alázatos tiszteletem. Jó. Mindig csak rohannak. Mindig olyan sürgős. Ha se nekem is sürgős, na. No. Mi itt a céduló? Azt mondja, hogy Kovács ibolya. Sójom utca 18. Hogy ibolya? Mi a? Ja. Szé teljesül a szíve. Felüljátszik, ibolya! Sikata, sikata, sikata. Ez itt csókolom. Jó napot! Én a Mimóza irodából jöttem. Na is! Engem a Janka úr küldött. Magaz! Én vagyok! Ő. Jaj, de vártam! Nagyon vártam! Örvendek! Jaj, hát én is nagyon örvendek! Na... Csak hogy én nem kegyedhez jöttem, na. Oh. Én a Kovács Ibolyát keresem. Hát én vagyok az! Kovács Ibolya! Jaj! Nem igaz. Ennyi, csak tudom, hogy ki vagyok. Ennyi, na, hát nem igaz. Hát maga nem egy fogatlan csúnya nő. Ki mondta ezt magának? a Jaj, hát a Jakab az mindig viccel. Higgy én vagyok Kovács Igolya. Jaj. Jaj, istene! Hát te nem igaz! Na néz Hát ez a Janka úr egy hülye! Ha erre mondta, hogy fogadjon! jaj, és magának tele van a szája foggal! felül is, alul is! Jaj, hogy mennyi foga van! Alig a szájá! Jaj, ez mind a maga foga! Igen, kérem! Jaj, ez hát szinte hihetetlen! No, hogy ennyi foga legyen! Játszint hugó a nevem! Nem baj? Már miért lenne baj? Hát csak úgy gondoltam mégis háha baj! Nem baj! Nem baj. Hát akkor foglaljon helyet! Köszönöm szépen! Köszönöm! Jaj! Hogy mennyi foga van neki! Azt hiszem, az a leghelyesebb, ha már az elején rátérünk a lényegre. hogy ne? nem tudom, hogy a Janka úr említette magának, de én bevallom őszintén, hogy csak a rúd miatt magát. Hogy a mi miatt? A rúd miatt nekem ugyanis szükségem van egy pozitív oszlopra. Hogy pozitív oszlopra? Úgy hívják azt a rudat, ami magának van. Hogy ami nekem van? Mássert te honnan tetszik tudni, hogy nekem mind van? Hát a... Janka úr említette, hogy magának van egy megfelelő, nagyságú rúdja. Micsoda, ezt a Janka úr elmondta! De ki a szeme a szégyentől! Az a Janka úr említette, hogy magának van egy megfelelő méretű rúdja. A szégyen. Megfelelő méret, jó Megfelelő ez a helyes kifejezés, mert kisebbet találok, amennyit csak kell. Jaj, se kisebbet lehet találni Garmadáról. De nekem pontosan az a méret kell, ami magának van. Na, halljadatér! Hogy pontosan az a méret, ami nekem volt. Hát aztán ez nagyon belevaló né? Azért hivattam ide magát, Igen. és azért vagyok hajlandó együttműködni magával, mert nekem ugyanis van egy negatív hengeren, de hozzávaló pozitív oszlopom nincsen. Hogy negatív henger? Maga nem tudja, hogy mi az a henger? Hát se sejtél! Hát henger az, Igen. amibe az oszlopot, Belehelyezik! Iyá! Ez a -ah! gyanítottal! <laughs> -ah, <hang> Iyá! oslo. Oszló! <laughs> Azt hiszem, most már sejti, hogy miről van szó. Jaj, kezét csókolom, Szetá, ezek után már nem nehéz kitalálni, no. De figyelmeztetem, hogy a legnagyobb diszkrécióra van szükségünk. Miszkréció? Senkinek nem szabad tudni a dologról, hogy mi ketten itt mit csinálunk. Nagyságos asszonyom, Szetá, én úri ember vagyok, na, Szetá, nem fogok fecsegni, hogy itt mi ketten mit csinálunk, na. Mert rajtunk kívül csak a Janka úr és a vőlegényem tud a dologról. Micsoda, hogy kegyednek vőlegénye is van. Igen. És hát ezt a Janka úr nem is említette. De hát miért kellett volna ezt a Janka úrnak említenie? Maga elvégzi velem a dolgát és kész. Viszont jó, Értem én, de a vőlegénye nem fog megharagudni. De hogy fog? Sőt! Segíteni fog magának. Hogy segíteni? Ha semmitől? Mindent. Teszem azt, segít felállítani a rudat. És papásítani. De hallj a, hogy a nőnek is segít felállítani. Persze, még ilyen badarságot nem is hallottam. Már miért volna badarság? Talán azt hitte, hogy egyedül is meg tudja csinálni? a sze, még nem volt szükségem segítségre! Na, hajt oda, kér, Hogy a bőleg Drága asszonyok, asszonyom, én megmondom őszintén, én nem szeretem, ha nekem ott közben van, aki kukkol, drukkol, kibicel, na, mi megcsináljuk ezt a dolgot, na, felállítjuk, bépászítjuk, Gondolja? Ha szepet, Rendben van. Velfigyelmeztetem, hogy nálam nagyon kemény munka vár magára. Jaj, hát akkor nem lesz hiba! se vállalom, kérem, hát se vállalom! Tél nappal dolgozni fogunk, napi 7-8 órát egyfolytában. Hogy mennyit? Napi 7-8 órát. Hogy napi 7-8 órát? Na jó, egy-két óra pihenő, de aztán kettünk mindent újból előről. Napi hét 8 órát, az ki van zárva, kérem? Szépen, kalákában nem vállalok. Miért? Az én hengerem a legnagyobb strapát is kibírja. Hát ez lehet, hogy a maga hengerje, az bírja, de az az izi tetszik tudni. Akkor én most elmondom magának, hogy mi a teendője! Micsoda? Hogy mit kell csinálnia? Hogy azt maga mondja meg neki! Na jó, nézzük mi! Hír. Hát én nagyon jól tudom, hogy mit kell csinálni! Honnan tudná, amikor még sohasem csinálta? Éh. Na csak annyi ezre se volna magának! Csinálta? Kivel csinálta? Hogy csinálta? És mikor csinálta? Azonnal mondja meg! Ha se kérem, én naplót nem vezettem róla. se tényleg azt tetszik hinni, hogy én még soha se csináltam, no! Na jó, csinálta vagy nem csinálta, mindegy! A lényeg az, hogy nálam nagyon kell csinálnia! Ha se jó van, kérem, no! Hát én nagyon fogom csinálni, no! Tehát! Első teendője, hogy felmegy a háztetőre, és ott felállítja a rugat. Hogy a háztetőre? Ahol a kémények vannak? Miért? Talán azt hitte, hogy itt a szobában csináljuk, Ha szény kábig Mint a tető. És még maga mondja, hogy csinálta, maga soha nem csinálta. Hát ház Még soha! Hát nem mondom kérem, előszobában, fürdőszobában, a kazaltövében, a bugyatetejében, de háztetőre még soha... Tehát, ismétlen, igen. felmegy a háztetőre. Szóval ragaszkodik a tetőhöz. És ott felállítja a rudat. Ha én jó vanna, én megpróbálom. Aztán a két kémény között réthuzalna kispanója, hogy jó masszívan álljon. Hogy micsoda? Ez hát a rúd! Hogy a két kémény között rézmagszaggal kispanójuk. Ah, előszüleg... A vashorgokat belecsavarjuk, hogy legyen, amivel részhuzalokat beleakasztani. Igen, igen. Hát valamibe bele kell akasztani. Hogy, hogy, hogy, hogy, mibe csavarjuk bele a vashorgokat? Hát a rútba. Na ne! De! Jaj! És aztán a végét szép hegyesre reszeli. Köszön, a végét? Hát a rúdnak a végét. Ennyem, na csak nem tetszik ez komolyan gondolni. Ugyan már vesz reszelőt, és szép finoman lereszeli. És ha nem, akkor mi van? Hát esküszöm ide, egy fakír kellett volna. Talán csak nem félti azt a rudat. Köszön, ahogy ne félteném, kezét csókolom. Köszön, nincs belőle rezerva. De hát a rúdnak nem lesz semmi baja. Hát, honnan lenne semmi baja, hogy egyszer vashorgokat akasztunk vele. Ne? Legfejebb egy kicsit rövidebb lesz. Hát, mi az, hogy egy kicsit rövidebb lesz? Hát, ha nekem már nem kell, akkor azt a lereszelt végét levághatja. De nem jár. Csak ami nem kell, azt le akarja vágni már ez a legegyszerűbb megoldás! Háze, perce, hogy igen. Fogunk egy nagy szabolót, aztán nincs levele! Drága nagyságos asszonyom! Szett a két-három alkalom, aztán a rúdba nem marad semmi! Drága uram! Igen! A rúdnak! Igen! Azért kell hegyesnek lennie, mert az indukció csak úgy váltódik ki, hogyha a kondukció az áramra szeparatívan, egyenletesen hat. Érti? Hát ha se érteni! Azt mondja, hogy az indukáció, a kondukció egyenlő. A padláson el van helyezve egy motor. Motor! Ezt összeköttetésbe hozzuk a rúddal. Igen? És amikor a motor elkezdi mozgatni a rudat. hogy hogy hogy, hogy, hogy mit csinál? Hogy a motor mozgatja a rúdat, Hát persze! Hát akkor én minek vagyok ott? Hát. Akkor a dörzsölés következtében a feledkező, ami a hengerből kiálló fémtucvisogott. Hogy milyen visogó? A tudsz visogót beindítja. Bebe. -be. És a befolyásolt hulladékon meg megsokszorozódnak egy magas kapacitású hűtőben. Abban. Na már. Most. Ez az áramlás addig tart, amíg a két vezetékben a feszültség egyenlő nem lesz. Lesz. Amikor a külső ellenállás eléri azt a magasságot, amit a párhuzamos kapcsolás megkíván. Na már most elég világos? Ki! Ez olyan világos, mint a vakablaka! Miért? Nem így képzelte el ennek a lefolyását? Ha se lehetes másképp elképzelni! Na látja! Ha se olyan szépen eltetszett mondani, hogy indul az a fémtucizélő! Aztán megyen-megyen az uzalék, törmelik befelé a stanecviber! Aztán a kondukáció-punkció egyenesen a herepcpedőből bele a klotyóba! Oda be! Igen! Ah! Valamit majdnem elfelejtettem. a mión az kezít csókolom. A rudat át fogjuk fúrni. Íú. Na, ezt kár lett volna kihagyni Csak 8 milliméteres lyukat fúrunk rá. Csak? A még szerencse, hogy lehessen hol hogy ez jó figurátok, Vagy legyen, ahol a kondukciós vezetéket áthúzni. Hát se, a perc, hogy igen. Hát se valahol át kell húzni a kondukációs vezetékeit, magának abban a negatív hengerjébe. Nem most tesse, kidesunk, azt tetszik hinni, hogy azzal a rúddal mindent lehet csinálni. Igen. Furni? Igen. Faragni? Igen. Reszelni? Igen. Igen? Na, akkor én nem vállalom. Kész. De hát én megfizetem magának. Hát, ha nincs kellednek annyi pénze. Hát, ha végén kisül, le is akarja daráltatni. Nekem nagyon nagy szükségem van arra a rúdra. Csak akkor én menjek el, EU-nuknak! Jaj, tudtam, hogy itt van maga szerencsétlen! Jaj, de jó, hogy jöv! Hát aztán miféle asszóhoz küldött engem? Én nem ő hozzá küldtem! Maga más szédulát az asztalomról! Jézusom, hát nem ő az elektrotechnikus? De hogy is elektrotechnikus? Hát nem látod, hogy vasútas? Na a dolgozok, kész! Itt van a maga cédula, rajta, egy nőnek a neve meg a címe, menjen el hozzám! Tehogy is megyek, hát megyett a fene az egész! Tegye oda-vissza, honnan elővette. Hanem magához, asszonyom, visszajövök, ha megöregszem! Hozzám? Miért? Hát, egyed olyan tanácsot adott, ami öregembereknek nagyon nagy hasznukra válik! Miért? Mit mondtam én magának? Hát, hogy motor mozgatja a rundat! <Színt> Boldogság! Gyere haza, és ő van, gyere haza! Na, a kis göntő haza hazajött! <Színt> Ott a Nagy Göncő-Szekér, ott a Plutó, ott van Zsuzsi, ott a Vénusz, domb, még egy domp. Halló! Igen, itt a Verőcei fő meteorológus lakása. Nem kérem itt személyesen, az inos. Hogy milyen idő várható. Kérem a méltóságos úr most gyengélkedik, így hát időváltozás nem várható. Hogy mehet-e holnap uraságot sízni, hát ha tud miért ne. Ja úgy értem a hó miat, hogy lesz a -e hó. Na hát előjegyzésbe veszem a havat! Térdig érő elég lesz! Na, majd szólok a méltóságos úrnak. Uraságot számíthat a támogatásunkra. Alászolgáljak. Na, azt mondja, hogy holnapra térdig érő. Halló! Alászatos szolgálja, kegyelmes uram. Igen, nem. Igen, igen, igen, sajnos meg gyengélkedik, igen. Hogy holnapra milyen idő? Hát az attól függ. Igen. Hogy a kegyelmes uram milyen időt óhajt? Derűs napsütéses? E, pillanat, e, lejegyzem pillanat. Holnapra derűs napsütéses idő. Hát mi ezt a kettőt hogyan fogjuk csinálni? Igen, előjegyeztem. Megkülönböztetett a <tos> Na, azt mondja, hogy holnapra térdig érő hó, holnapra derűs napsütéses idő. Na, kérem, a sem egy könnyű pálya. <tos> De nem ám. Tessék ez a Saturnus ma megint diná Dina. Ha. Mi uram, ezzel a Szaturnusza nekem annyi bajom van? Milyen baja van vele? Már megint elhallódottnak Ne beszéljem butaságokat. De mostanában folyton csinálja velem ezt a viccet, hát bújocskát játszik velem. Ahogy egy kicsit nem nézek oda, meglóg. Tegnap is csak nagy nehezen tudtam cigálni a Göncöl szekeréről. A Saturnus a szekeréről? Igen, potyautas volt a csibész. Kerestekedem? Igen, telefonon, időjárás ügyben, és ezeket az időket igénylik holnapra. Erről nem bírom én leszoktatni az embereket. Én fontos tudományos kutatásokat végzek, és ők akkor állandóan ilyen bagatellügyekben ügyekben zavarnak, főleg most, mikor hatalmas felfedezés előtt állok. Nem is csillagászati biológiai felfedezés előtt. Jú, hát erről nem is tudtam, méltóságos, uram. Majd mindent idejében meg fog tudni. A számításokat, amikkel a délben megbíztam, elvégezte? Igen. Eredmény? Jaj, nagyon meg vagyok elégedve. Van 2000 csillag fölöslegen. Ede, hányszor mondjam magának, hogy a számításoknak stimmelni kell? Tehát egy kis tartalék nem árt méltóságusra. Mi ezt a 2000 csillagot szépen átvisszük a jövő hónapra. Csillagász nem dolgozik tartalékokkal, Ede. Most kezdheti előről a számításokat. Ha végzet velük, jelentkezzen nálam. Igenis. Ede, Ede. Magából soha nem lesz csillagász. Ki hinné? Hmm. Na tessék, a csibész hazajött! Na, de most kezdhetem előről a számításokat. Hmm, na, lássuk, csak azt mondja, hogy 2.676.767 osztva egy -el. Ha, Azt mondja, hogy egy a két millióban, megvan két millió szó. jó magamnak a két millió. A... Haló! Hogy milyen idő? Derültékből mentőcsapás! Jó estét, aranyosede. Ezért csókolom a méltóságos urat. A méltóságos urat keresem, de örülök, hogy magát találom. Kérem szépen, a méltóságos úr gyengélkedik. Ó, és maga hogy van? Hát, most már egy kicsit én is hosszabbul. Én tudom, mi a maga baja, a Magának meg kellene nősülnie. Jaj, majd megint tetszik kezdeni. Meg. A maga életéből <gül> hiányzik egy édes, kis csacsogó nő. De én nem szeretem, kérem a csacsogást. Oh. És a gügyögést? Gügyről pláne nem lehet szó. Nézzel, de, mi már olyan régóta ismerjük egymást. Igen. Maga itt lakik a méltóságos úrnál. Igen. Én a szomszéd lakásban. Maga nőtlen. Én hajadon És, és ennél maradunk. <gül> Így akarja az életét leélni? Egy ilyen csinos, kellemes, fiatal ember. Ede, én egy kereső nő vagyok. És pont engemet keresed ki? Zongoratanárnő! engem nem kell annak a férfinak eltartania, nekem megvan a kenyerem. Na akkor egyenek. Hagyd engem engem békénak, kérem szépen, én annyiszor megmondtam kegyednek, hogy én nem nősülök. Pontunk. Most miért teci keresni a méltóságos urat? Egy pohár rumot szerettem volna kérni tőle. Azt hiszem, egy kis nikotin mérgezésem van. Egész nap szédülök, főleg, ha magát látom. Na, hát ehhez nem kell a méltóságos úr, mert itt szokott a rumot tartani, és látom, hogy van is. Úgyhogy csak egy pillanat, és megkínálom magácskát, angél a kisasszony. Na, tessék parancsolni. És maga? Nekem nincs nikotin mérgezésem. És nem szédülök, ha magát látom. Hát akkor, Ede, a bimbózó kapcsolatunkra. Jaj, az már rég elfonja. Ede, mi volt ez? Rúm. Milyen különös ereje van. Egy pillanat alatt végigfutott rajtam olyan forró és mámorító. Ja, ki azt a mámort hagyni, Nina! Nekem még annyi dolgom van van, rettenetes. Hát akkor én most megyek. Nem akarom zavarni aranyos Ede, de engedje meg, hogyha ez az egy pohár nem hat, akkor visszajöjjek egy másikért. Jó, de azért mi nem kell magát. De azért jöhetek? Jöhet csak most, menjen! Hát akkor számíthat rám! Aranyos-e, de... Számítok, csak menjen, hogy tudjak számítani! Hát akkor én jövök! Jöjjön, de menjen elő. Számítok, Szállítok, Számítók, számítók, csak menjen! Jövök! Jöjjön, jöjön, de menjen! Hát. Ede, kérem, mennyi a pontos idő? Hét óra múlt tíz perce. Pontosan? Hajszál pontosan. Legyen szíves, menjen oda az íróasztalhoz. Igen? Az aljában talál egy barna dobozt. Ilyen. Nyissa ki! a Óvatosan! A dobozban van egy fehér egér. Él? Él. Hát az egér megboldogult! 20 perc alatt, Ede, ez ariási, 20 perc alatt. Tehát micsoda méltóságos, uram, micsoda? Ede. Én feltaláltam a halálharmatot. Korszakalkotó, háborús találmány, pár cseppjétől minden élőlény elpusztul. Jaj, gratulálok, méltóságos! Ede. Ura. Ez egy óriási felfedezés, ezt ünnepelni kell, Ede! Nézze, ebben az üvegben egymillió halál van. Jaj, mi, az? Ah, jó. Mi a baj? Jaj, méltóságos uram, nagyon nagy baj van, méltóságos uram! Istenért, csak te bívott belőle! Én nem! Vális. De Angél a kisasszony viszont igen. Szerencsétlen, mit csinált? Orvos, orvost! orvost Kösleges! Erre nincs orvosság! Akkor most mit csináljunk, méltóságos uram? Imádkozzunk! Jó! Jövel Jézus, légy vendégünk, amit Nem azt! Mi atyán, ki vagy a egész. Azt vigasztalja a tudat, hogy nem fog neki fájni. Hol a megboldogult? <síns> Én azt hiszem, hogy a megboldogult még él. Hát alig néhány perce itt, meg. Oh, Istenem! <síns> mit tettem, mit tettem? Itt vagyok neked, te kis főlegénye. Jó, egészen vége van szegénynek, már félrebeszél. Egy hát csókodra szó, mi az Adjon neki! Végzetes tévedését, tegye jóvá azzal, hogy boldoggá teszi utolsó perceit. Könnyű azt mondani, hogy nehogy elkapjam tőle. Akának nem lehet semmi baja, mert nem, nem csókolom meg. A forró ájkadat akarom, szerelmesen. Szeretsz? Szeretlek, na! No! Hadd hát legyen egy cseppet boldog! Kis feleségül veszel! Ha mit, arra 15 percre! Elveszlek! Esküdj! Esküszöm! Tedra! Drága kicsi férjem! Jaj, drága kicsi felesége, te! Drága kicsi felesége! Jaj, jaj, jaj! Mi az? Véltóságos uram! Baj van? van! Milyen baj van? Az egér jobban van! <gül> jobban van! Nézze, hogy szaladgál és löhög! <gül> Ezt a szórakozottságot, a lupirint kifelejtettem a szerből. Most benne van minden, ami boltít, és mámorít, és semmi, ami ő. Minden veled méltóságos uram! Ön megette a fene az egészet! Te! Gyönyörű Daliám! Hagyjon engem! Most Daliázik nekem, amikor a fehéregél jobban van! itt törődsz te az mikor amikor itt vagyok neked én? Ha te drága kicsit feleséged leszek! Na, mikor akarod az esküvőt? Mondj egy dátumot! 1526! De hiszen az a Mohácsi rész volt! Na és? Hát mi a különbség? Halászolgálja, csak Na, jó napot sajok el! Hogy van? Hogy van? Be is kérdezzek! De olyan mérges vagyok, hogy szét tudnék bukkatni. Na, mi történt? Oh, Megedte a fene az egészet. Meg! Képzelje, most olvasom a lapokban, hogy manapság milyen pénzeket fizetnek a festményekért. 500 ezer dollárt egy Renoirért. 100 ezer dollárt egy Gogenért. Na és aztán miért idegesíti ez magát? Miért? azért, mert öt évvel ezelőtt, amikor olyan rosszul ment nekünk, a feleségem kénytelen volt eladni 500 pengőért egy csókot. Hogy mit? Egy csókot. Mennyiért? Kerek 500 pengőért. Na hát én mondom magának, hogy jó üzletet csinált. Ha már ne haragudjon, na hát én ismerem a nagyságos asszonyt, de hát én nem addig a csókjáért egy lyukas galas semmit. Maga ahhoz. már megbocsásson, de tudja, ki lehet manapság kapni 500-ért csókot? Hajaj. És mondja. Maga hagyja, hogy a felesége eladja a csókját. Miért ne hagyjam, hogyha egyszer rá vagyunk szorulva? Az igen. Maga is kapott a pénzből az egészet. Hát abból vettem a téli kabátomat. Atya, Millán! A finom kis alak maga, haja A felesége csókjából veszi magának a téli kabátot. Na, ez igen. És mondja, ki volt az a pali, aki ötszázat adott érte. Egy pasas. Aha. Jaj, de még szerencse, hogy a feleségemnek még mindig van egy bencúrja. Hoppá! Bencúr! Na, ki az a bencúr? Maga még nem hallott bencúr? Na, no, arról még nem. Azt már hallottam, hogy a feleségének van egy svarc úrja. De ki ez a Benc úr? Ez valami friss új úrja. Maga barom, Benc úr egy híres festő volt. Ja, és az adott ötszázat a felesége csókjáért. Yes. Miket beszél maga? Csak nem egy olyan csókra gondol, amit szájra adnak. Ha mién maga, mit gondol, hogy hová adják? Komolyan ja mondom, hogy lehet valaki ennyire kulturálatlan, mint maga? Csók egy híres festő volt, Csók István, Éh. és a feleségemnek volt tőle egy csendéletje, amit eladott, amikor olyan rosszul ment nekünk. Na, hát érti? Értem, És Ismeri maga a kulha neked? Az is egy festő? Nem, egy milliómos volt, aki szintén eladta az összes festményét. de többek között volt neki egy vangógja. Na, aztán ez így Ha hogy beszél maga magyarul? Mi? Há, mi az, hogy volt egy vangógja? Úgy, ahogy halljam, volt egy vangógja. De eladta, nem? Igen, hát akkor mi mondja, hogy van gógja? Hát akkor nincs gógja? De volt egy van gógja, de ha eladta, akkor már nincs meg a gógja. Ember értse már meg, Vincent van góg? Vincent nincs góg! A Gogh az egy név érti egy híres festő. Úgy hívták, hogy Vincent van Gogh, és a kulhaleknek volt egy bangója. De ha ematta, akkor nem volt egy van Goghja, hanem akkor van egy van Goghja. Ennek semmi értelme nincs, talán. Háma, hogyne nem értelme ember? Hát, ha én eladom ezt a nadrágomat, akkor nekem nem volt egy van vannadrágom, hanem van egy volt nadrágom. De a legjobb úgy mondani, hogy nincsen lyukas gatyám se. Komolyan, mondom maga olyan hülye, Hogyha nem megy a déli sakra, a pikminek elköltöznek a szahorába. Ne bántson, ne bántson. Van most, amikor úgyis, úgy el vagyok keseredve. A mi a baj a megette a fene az egészet. Nem, nem, az, nem. Válófélben vagyok. Nem mondja. Bizony. Há mi az oka, hogy egy év után elhagyja a feleségét? Rájöttem, hogy a kölcsönös gyűlölet nem elég egy boldog házassághoz. hosszú. Ő sajnálatta és beadta már a keresetét? Hogy mit? A keresetét! Hová? Hogy, hogy hova? Hát a bíróságra! Ha megbalandult, hát ha beadom a keresetemet, miből élek meg? Ennyire? Nem kérem! pornóapáti ment vadászni puskával! Van neki puskája? Hát persze! Menjen már! Na énnek akar nekem bemagyarázni, hogy a nagyságos úr elment vadászni! De hát kérem, a nagyságos úr elment pornóapáti vadászni puskával! Akár elment, akár nem! Ide leülök és megvárom! Kérem! De azért ne tessik én velem veszekedni, amiért a nagyságos úr ment vadászni puskával. Megyek és szólok a nagyságos asszonynak. Aztán a nagyságos a veszekedjen a nagyságos úr. Ha mer! Vadászni? Mi a marhaság ez? Odaadom neki azt a rengeteg pénzt, hogy nekem Bécsbe tegye meg azt a versenylovat, a naplopót. Erre ő elmegy vadászni. Azt hiányzik, Az hogy ne tette volna meg nekem azt a aztán jól nézek én ki. Vadászni. Odamegy. Oda. Hozta Isten, szekér úr! <nuncs> Tese, ja, igen, igen, igen. Hogy, hogy még nincs itthon? Nem sokára itt kell lennie. A Bécsi vonattal érkezik. Szóval a Bécsi vonattal? Igen. <gül> Mondja asszonyom, maguk miért tartanak egy ilyen vicces cselédet? Vicces cselédet? Á, szavamra! Annak a lánynak olyan humora van, hogy többet rögtem rajta, mint a Tolstói háború és békéjén. <gül> Hát be akarta nekem magyarázni, hogy a nagyságos úr elment vadászni. És én ezt a marhaságot majdnem elhittem neki, Miért volna marhaság? Az uram valóban vadászni ment. Bécsbe? Nem be csak a Bécsi vonattal érkezik. Itt vadászik valahol a apáti környékén. Nem értem, kérem. Normálisnak tűnő ember fogja magát és se szó, sem beszéddel megy vadászni, mint egy tisztartó. Miért kérem? Ez egy a nagyon egészséges sport. Ez sport ugyan, kérem. Sport a futball, vagy elmegy úszni a medencébe. de nem vadászni. És ha megharapja egy olyan őz. Az őz az nem harap. Nem? Nem. Gida? Őzgida? Az sem. A vaddisznó? Én egyszer olvastam valahol, hogy egy ilyen költőnek neki ment egy vaddisznó, és feltrancsírozta. Miféle költőnek? Hát, aki költ egy olyan... Ja, maga Zrínyi Miklóst mondja. <gül> a hogyan kérem, hát mikor volt az? <gül> nem a tavaly. Különben is már régóta megállapították, hogy Zrínyi Miklóst nem avatkan, hanem a kamarilla ölte meg. Az mindegy, kérem, tessék elképzelni, hogy a kedves férjére rárontott egy olyan kamarilla, és kész. Miket beszél össze-vissza? A kamarilla az nem vadállat. Ha jól van lakva, akkor nem vad, De ha éhesen találkozik a kedves férjével az erdőben, rögtön trancsíros. nem kérem, ez nem sport. Sport a futball, vagy a rugby, vagy ajánlhatom a kedves férjének a lóverseny. Úgy. Szóval magának a lóverseny az sport. Szóval maga az, aki állandóan a lóverseny ajánlhatja az uramnak. Szóval, maga miatt veszíti el az uram a lóversenyen azt a rengeteg pénzt. Szóval... Pardon, csak... Szóval, én arra kérem magát, kedves szekér úr, hogy az én házamba azt a szót, hogy lóverseny szekkerén belehozza! hozza. Én örülök, hogy az uramat leszoktattam erről az átkos szenvedélyről. Inkább járjon pornóapátiba vadászni akár hetente kétszer. Az kerüljön nekem rengeteg pénzbe, hogy ő nézhesse, hogyan futkározik egy ló. Tudja mit? A nyúl is futkározik. Nézze azt! Azért az csak más, nagyságos asszonyom. Miért lenne más? Sőt, én úgy vagyok értesülve, hogy a nyúl, meg sokkal jobban futkározik, mint a ló. Lehet, kérem, de hát tegyük fel, befut egy olyan nyúl, ha mit fizet az, ha semmit? Márpedig az én házamba se ló, se nyúl nem fog befutkározni. Nagyságos asszony, kérem! Nagyságos asszony, kérem! Megérkezett a nagyságos úr! Jól van, fiam! Miért kell ezért úgy üvölteni, mintha égne a ház? Ha megjött, hát itt van és kész, jól van na csak mondtam, nem mondta, fiam, hanem ordítottam, Érti? ordított! Én én nem ordítottam. Vizet. Jaj. Jaj. Jaj. Mondja meg a nagyságos úrnak. Igenis. Mit? Hogy jól törölje meg. Igenis. De mit? A lábát, fiam, a lábát. Igenis. De miért? A bejön a szobába. Igenis. Tudja meg a lábát, a szobábo? Jó ja, nem, nem. Miért a baj, a szobábo? Igen, igen. Hát, csározzuk! Tudja meg a lábát, miért csározzuk a szobábo? Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Az Istenért, mi történt magával? Na, no, ha mit nevet, Ha mit neved? Hogy néz ki maga? Hát én úgy nézek ki, mint ahogy egy vadásznak ki kell nézni. Hát mit kritizál maga itt? Hát ki van az egész? Térdek kalácsok! Hát hol legyen, a maga úgy képzel, hogy az ember smokingba jár vadászni? Hát ez egy komplet vadász kosztüm, nem! Ja, kérem, ez egy hegymászó kosztüm, és nem is komplet. Na, és aztán talán egy vadásznak nem kell hegyet mászni. Hát szép kis sejtelmei vannak magának egy vadászatról. Hát ha egy olyan nyúl felfutkározik a hegyre, a vadásznak utána kell futkározni. Szóval hegyen is futkároztál. Jaj, hogy én, anyukám! Hát egyik hegyről le, a másikra fel, egyikről le, a másikra fel. Csücs, elvem az, hogy mindig a nyúnyomában. Elvem. Igenis elvem. Nem szabad neki időt adni, mert akkor elmenekül. Jaj, anyukám, te drága, te. Ha képzeld el, kergetek egy nyulat az erdőben, egyszerre csak hopp. Felszaladt egy fára. A nyúl? A fára? Igenis, mint egy őrült. Az lehet, hogy megörült, mert nem szokott fára mászni. Na, hallod, ha bajban van. Is, is, is! Ere is, is, is. én odaálltam a falá, és vártam, és másztam, és vártam. Miért várt? Mi? másztak utána egy jó magas fára? Ha, miért nem lőtte le a fáról? Azt egy igazi vadász nem teszi. Már ne ragudjon, annak a nyúlnak volt pofája oda felmászni. Mindegy, azt egy igazi vadásznak nincs pofája lelőni. Az csak áll a falat, és rázza, és rázza azt a fát! Soval jól kisportoltad magad, fiacskám! Jaj, já képzelheted, anyukám! Na, hát az a nagyszerű levegő, az a, az a, az, a, az a óriási mezőző, az az a hatalmas erdő, azzal azzal a, a rengeteg sok fával. Szekér, van magának sejtelme, hogy hány fó van egy olyan erdőben? 500 Szekér! 500. 500! Nem tudsz szekély, nem túlzok szavamra minimum 500. 500 fasz, semmi. Hát akkor 520. Nem mindegy, az magának. Ne üljéskedjen, ha nekem van egy sógorom, annak volt egy erdője, abban legalább ezer fa volt. Hát az két erdő volt szekély. Csak egymás mellett voltak, s maga egynek nézte. Igen, persze, hogy. Igen. Na, ugye, fiacskám, hogy sokkal okosabb sport ez, mint a lóverseny? Jaj, ha hogy lehet ezt hasonlítani? Mm. Na, miért, jaj. kérem? Hát ez egy lóverseny se kutya, főleg egy olyan királydi. Én nem mondom, én nem mondom, az is szép, annak, aki szereti. De hát, hogy jön ez az erdő anyukám, anyukám? No. Képzelem, milyen gyönyörű lehet ilyenkor az erdő. Ja. ja. Az a rengeteg fa. Az, anyukám. És az a sok énekes madár. Igen. Mókus mm. volt? Jó, hogy várjál, anyukám, hát én éppen a mókusról akartam nektek mesélni. Szekély, anyukám, hogy Meglátok egy mókust egy fateteén veszem a puskámat, és, és elrepül. Elrepül a mókus? Igen. De hát a mókusnak nincs tárnya. Ennek volt. De hogy volt? A Mókusnak nincs szárnya. Hát akkor mivel repült anyukám? Lehet, hogy az egy bagoly volt. Egy bagoly? Hogyha az is repül? Ha bajban van, új, ha baj az volt, de még megpróbbi! Hogy lehet egy mókust egy bagolyjal összetéveszteni? Hát kinézi az fia madár, madár! Hát ez nem fontos, egy vadásznak az igazi vadász, csak a nagyobb vadak érdeklik, mint az ősz, a nyúl, a róka, a sündisznó. Mondják, a róka nagyon ravasz állat? Hát kiadta magának ezt az információt? Miféle információ kell ehhez? Ez minden könyvben benne van. A rókára nagyon kell vigyázni, mert becsapja a vadást. Ravasz. Okos. Becsapja? Hát ti úgy beszéltek a rókáról, mintha én üzletet akarnék vele kötni. Hát én egy vasat akarok a róka kezére bízni. Nem úgy csapja be, hogy elveszi a pénzét. Né? Né? Hanem, ha jön a vadász, igen. elbújik. Hajlod, anyukám, elbújik. Okos. Rabasz. De hát szekére, végül is, ehhez joga van. Hát, hogyha maga jönne, hogy engem lelőjön. Hát én is elbújnék. Igen. Persze, hogy igen, pedig én nem is vagyok róka. Nem. Nem, ugye, anyukám? Úgy van, fiacskám. Nem vagy róka. Nem, bizony. Csak okos. Ravasz, agyafúrcs! Kutya volt? Hol? Hol hát az erdőben? Ha, na és ha volt, ha kilő kutyát? Nem azért kell a vadásznak a kutya, hogy lelője. Nem. Nem, hanem hogy kergesse a vadat. Hogy kergesse? Hát micsoda butaság ez, anyukám? Na hát az ember örül, ha jön az a nyúl. Hát én azért vigyek egy kutyát, hogy aztán elkergesse a vadat hajtót sevít. Miféle hajtót? hajtót. hogy has hashajtót. Hát az nekem nem kell szekély. Hát én vadászat előtt minden reggel szépen elvégzem a dolgomat. Kicsit is. Meg a nagyot is. Ugye, anyukám? Úgy van, fiacskám. Gyönyörűen elvégzi. A kicsit is. Meg a nagyot is. Bizony. Okos. A ravasz. Agyafúrt. Az a legérdekesebb, fiacskám, hogy hazajössz két napi vadászatról. Igen. Olyan történeteket mesélsz itt, mint egy Tarzan. Aztán. Ahhoz, hogy kiderüljön, hogy nem ejtettél el semmit. Jó, fiamat, hát én arra nagyon vigyáztam! Mire vigyáztál? Hát, hogy valamit el ne A nagyságos asszony úgy érti, hogy maga két nap alatt nem lőtt semmit. Kicsoda! Mit vagy úgy megsértve? Nem lőttél semmit. Hogy én nem lőttem semmit? Hát az a két nyúl, az kutya! Miféle két nyúl? Hmm. Hát én még egy fél nyulat se láttam. Na, nézd azt a disznohordát! Én már mindjárt egy fél órája itt vagyok, sőt még mindig sétál az én két nyulam ma. Két nyulat lőtt. Két hízlalt nyulat! Menjen már a nyul, az mint sovány. Pesten, de vidéken, ahol egész nap a banánt. Anyukám, hát én mondom, neked két kövér nyúlról van ja. szó. Hát tepertőjük lesz. Ja. Lehet, hogy a hordán Ez már nem is hoztak. Lehet, hogy letette a konyhában? Bizony! Na, megyek megnézem! Anyukám! Nekem úgy fáj, hogy képes voltál róla feltételezni, hogyért zsákmány nékütt éreg hazana. Hát aztán így is nézték. Jaj, na fiacskám, na! Hmm. Ne légy úgy megsértve, na! Hmm. Ez volt az első vadászat! Hmm. Gondoltam, hogy még nincs tapasztalatod. No. Jaj, lesz nyúlta, perdő! Hát, süveg! Csak nem akartam a nagyságos asszony előtt ilyeneket mondani, de ez magától egy kimondott, inkorrekt dolog volt. Micsoda? Ez a vadászat nem szégyeli magát. Kikérem magamnak! Semmi kikérem! Odaadom magának azt a rengeteg pénzt, hogy nekem Bécsbe tegye meg azt a versenylovat a -lopót. Erre maga kimaszkírozza itt magát Tirolinnak és elmegy vadászni. Hát egy igazi sportember ilyet nem csinál. Pardon, szekér! Ha én egyszer azt mondtam, hogy megteszem azt a lovat, akkor az a ló megvan téve. <gül> szóval volt Bécsben is? Mi az, hogy Bécsben is? Csak Bécsben voltam. És a vadászat? Ha, miféle vadászat? Hát, miről itt az előbb beszél? Ha mondja maga hülye, akkor azt is, hogy amíg a Bécsi Derbit futják, addig én az erdőben hallgatom a mókosok, csicserdő, talán? Szóval Bécsben voltam. Na ná, Na akkor minek ez a maskara? Minek, minek? A feleségem hallani sem akar arról, hogy én lóversenyre járjak. Erre kitaláltam, hogy vadász leszek. Hát, ha ez neki kedvesebb. Elhitte. Hogyhogy hogy elhitte? Nekem! Pardon, szekér! Hát én nem szoktam hazudni. Miért -e? ez nem hazugság? Most még ne? Hazugság csak akkor lesz, hogyha a feleségem rájön. És a nyúl? Miféle nyúl? Hűveg maga azt mondta, hogy lőtt két nyulat az Istenért, azt a két nyulat meg is kell mutatni. Ha mit van, hogy kétségbees van, a hordár azonnal hozza azt a két nyulat? Szóval csak lőtt két nyulat. Há, maga megpistulta. Hogy képzelte, hogy én Bécsben a Grand Hotel előtt vadáztam? Adtam pénzt egy hordának. vegyen két nyulat, hozza ide, és mondja azt, hogy a vasútról hozza. A hordár vegyen nyulat? Igen. Hol van itt testen nyúlüznev? Szekér. Hol vagyunk az erdőben? Hát ez egy nagy város. itt annyi nyúl van, amennyit csak akar. Legalább jól fog lakni nyúlpecsenyével. Kicsoda? Maga? bolondult, én nem szeretem a nyúlat. Miért nem. <gül> nem hozhat olyasmit, amit szeret? Talán mondjam a feleségemnek, hogy lőttem-e rámtott csirkét uborka sarátával. <gül> Elmegy az ember vadászni. Hát mit lőhet az ember szegély? Nyulat, szekér, nyulat! Pardon! Ha a megy, lőhetett volna vatkacsát is! Há, persze! Hogyha az állatkerbe mentem volna, akkor lőhetem volna vízilóat is! Vagy akár pingvint -ping is. Nem elég magának az a mit mint ugrat engem! ne haragudj Nem haragsz urna. csak nem akarom, hogy feltartóztasson ilyen marraságokkal! Még át kell öltözzek, hogy visszavigyem a kukkert a Bergerbácsinak. A versenyen ide adta, és aztán tudja, ott nagy izgalomban nálam maradt. Melyik Bergerbácsina? Hogyha maga nem ismeri. Bergerbácsina ez, ez az a sajtos a királyuk szállból. Különben ez az, aki mindig dupla borravalót ad a pincéreknek. Miért ad dupla borravalót? Mert annak idején egy főpincér megszöktette a feleségét, <tos> és azóta Állandóan dupla valóan bíztatja őket! Mire bíztatja? Hát, ha megszüktetik a mostani feleségünk! Jó, maga csak bízza a Bergérre, mert süveg! Hát, maga már egy fél órája itthon van, és a versenyről még egy szót nem szólt. Azt mondja milyen volt a verseny, hát vagyok! Igaza van, szeképp! Ülve az Sekér! Én már sok versenyt láttam életemben. Én már sok pénzt pafosztam bele azok maga az ember, Te De tudja mit? A tegnapi verseny sí aztán az mindent megért. Hát tudja maga, hogy mit tud egy ilyen naplopó? Na, az egy ló! Izgalmas volt a verseny, mi? Izgalmas? Ha maga még ilyen nem látott? Hallgasson ide, szekér! Hallgasson ide! Hú. Futják a versenyt! Minden szem a nomakat nézis! Egyszer csak érzem, hogy valaki megvakarja a lábamat! Pár pillanat múlva megint! Odanézek! Hát látom, hogy a Berger bácsi lelapul, s mint egy bolond akarja a lábamat! De Berger bácsi maga mit csinál? Azt mondja, egy szúnyóg megcsipte a lábamat, s viszket! Az ő lába viszketek? Igen, az ennyimet me Annyi vajon volt azzal az öreggel, hogy.. a csak a verseny, nem? Hát azt mondja, milyen volt a verseny! Hálgasson ide a szekér! Hálgasson ide! Star! Star! Juuuhuuuhuhuhu! Juuuhuhuhuhu! Szekér! Maga még izgalmas verseny, nem látod? Nem szóval Igen! Makropó, neki! Téne! Nem is mi hívják a maga Tudja, maga olyaszt, hogy dolgozik? Semki. Maga még egy ilyen izgalmas rácsest nem látni? Mm. Aztán az osztrákló rohan! Rohan! Rohan! Rohan! rohan! rohan! rohan! Erre! Erre veszem a puskámat, És pusz! Te hogy jutott ilyesmi eszébe? Hogy, hogy, hogy jutott eszembe? Hát azért tittem a buskámat! Ha hát nem arra mi hogy egy ilyen állatot lelő, az egy embert is képes megölni! Persze! Rögtön vége lett a versenynek! Mi széle versenynek? Na né, te anyuka. Hát te pont jó, jöttél! Jaj, anyukám, hogy ráéreztél, mikor kell vegyél Anyukám, ha képzeld, mit gondolsz, hogy miféle versenyről van szó? Épp most mesélem a szekérnek, hogy én az erdőben láttam egy, egy, egy nyúlversenyt. nyulversenyt. Nyulverseny. Hát olyan is van. Sű, ha minden erdőtele van. Nyúlhat sem. Az a gazember osztrák nyúl. Már majdnem utolírta azt a becsületes, naplopó magyar nyulat. Az ebédlőben tálalva van a tíz órai. Szekér úr maga is velünk tarthat. Attól függ, mi van? Van egy kis vaj, kis felvágott kis sajt, kis konyak. Ah, ez esetben szívesen. Na, és mely esetben nem tartott volna velünk? Ha nem hívtuk volna anyukám! Na, jöjjenek, uraim! De jó künd az erdőn, ha áll a vadásznak, ha pirkad a hajnal, és föl kell a nap, a kürcába harcolnak! Lőtt. Nem valami madarat, hogy kobasszam. Jövök már! Hogy ne Mondom, hogy jövök! Ákaga meg mit keres itt? Mi? Anyul. Mi? Mondom, hogy a véget vagyok itt! Na jó, tegye az asztalra! Jó! Mondhatom, elég soká jött a nagyságos úr, már egy órája itt van. Mit csináljak? Hát a hornár nem tud repülni. Egyik csarnokból ki, a másikba be. Nyúlik az idő, kérem? Na is, mit tehetek én arról, ha a csarnokban nincs nyúl? Mert ha azt mondják nekem, hogy egy csokor, ne felejts! Na azt nem felejtem el, itt a csokor alá szolgálok. De a nyúl az nehezett, az nincs. Egyáltalán nincs, kérem! Szóval nem hozott! Hát már hogy ne hoztam volna, hoztam! Nyulat! Hát nem éppen nyulat! Hát most mondom, hogy az nincs! <gül> hát akkor mit hozott? Fogolj madarat, kérem! Hát ez pont olyan szép, mint a nyúl! A. Csak egy kicsit még magasabban repül! Hát gondoltam magamba, megbeszem. Ne élek itt meg Na jó, tegye az asztalra! Jó! Megette a fene az egész! Meg! Van mit kopasszak! Köszönjük szépen! Alászolgáljak! Magának is! Ó, hogy a... Még azt szippem talpa és elkopadták egyik sarnokba, be! A másik, másik ki! Na jó, a szépen! A Nagyon szépen köszönöm, én már megyek is! -a, -a Zsíf... Na, lal Szekirá, hová lal sí Na, hát lal lal megyek én is magával. Jó! Na, jó! lal Zsákmány! a hordár elhozta zsákmányt! Mi az maga már lal hát ez nem lal lal lal lal lal lal itt van a lal Hát már éppen ideje volt, hogy ezek a nyulak megérkezzenek, mert már kezdtem azt hinni, hogy ezt az egész nyúl dolgot hazudtad. Fiam, te nem vagy normális. Hát hol hallottam te olyant, hogy egy férj nyulat hazudjon a feleségének? Hát aztán milyen hülye ember nincs a földön. Ugye szekér? Nincs! Jaj! Anyukám, te drága te! Hát én olyan szép nyulat lőttem neked, én olyan két Anyukám, ezzel a nyullal valami történt? Jújj! Ilyen nyulat még én se láttam! Hisz ennek szárnya van! És a szárnya van mi köze hozzá, annál érdekesebb. Csak tudnám, hogy mi ez. Nem, ez neked két nyúl! Hát ez két csámpás csürke! Hát miért csinál vicceket, cseket fiam, fiamá? Hogy van ez csürke? Hát aztán Jól menj nekik, na! Csak tudnám, hogy mi ez. De azért az ember jobban megnézi, akkor ez nyúl. Csak egy kicsit más fazonyja van. Pontja Szekér, nyúl vagy nem nyúl? Kérem, én nem értek a vadászathoz. Ha persze, hogy nyúl, ha én lőttem, na. A vadász csak jobban ért hozzá. Mit kell ehhez érteni? A nyúlnak négy lába van, ennek csak kettő. Hát mit beszélsz, anyukám? Néhoz a négy láb? Né? Hát, ett, ett, négy Hát, Fejenként, négy Jenő, fejenként! Na, hogy fejenként, igen? Lehet, hogy a hordár fejenként elveszt két lábot. tudnám, hogy mi ez? Jenő! Azért voltál két napi vadászaton, hogy nekem két csampás csürkével állíts haza. Anyukám, hát én esküszöm neked, hogy én nyúlnak néztem mind a kettőtte. Ott szaladgáltak a mezőn erre, puff! puf. Hát gondolhattam én arra szemtelenségre, hogy két rongyos csürke nyúlnak játsza ki magát. mi csinált az a hülye hordát? Kérem, ez se nem nyúl, se nem csürke. Tudják, mi ez? Mi? mi? Ez fogoly! Jaj, ja, anyukám! Hogy én milyen hülye vagyok! Hát persze, hogy fogói, anyukám! Hát a vak is látja, hogy fogói! Anyukám, most jut eszembe, hogy a berger lőtt két foglyot. És a hordár összecserélte. Odavitte az inki nyulamat, és ide hozta a berger fogjait. Itt, ú, csak ide? Hát persze, képzeldet, anyukám, elkezdte magamban talakodni, hogy hogy létezik az, hogy valaki a tegnap nyúl volt, és mára már fogoly lett. Hogy hát ott Vác környékén is van? Na hallod, anyukám, hogy Vácon ne legyen fogój? Hát egy egész nagy épület tele van fogjokkal, rácsok mögött. Igen? Igen? Ha azonnal elmész a Berger bácsihoz, és hazahozod a két nyulat. Igen is anyukám. Azt a két nyulat én látni akarom. Látni fogod, anyukám! Vakulj meg, ha nem fogod látni! <zorúsz> Meget az Szabad az embernek a családi boldogságát egy hordára bazírozni! Adott neki pénzt, hogy vegyen nyulat, erre hoz nekem foglyot! Meggondoltam vad, vad! Ha még jó, hogy nem hozott nekem egy vaddisznót áfonyai Hát... mondja, szeki! biztos, hogy ez nem nyul! Nem látja, hogy szárnya van? A mi szárnyas nyúl? Nincs! De nem tudja, hogy néz ki a nyúl? Ó, dehogy nem, szekér, dehogy nem! Két olyan zsemlegombóc van mellette, paprikáspátás, ápusztál káposztálom! Vaj, drága egyetlen barátom! Egyetlen szekerem! Hintóm! Szerezzen nekem két nyulat, De honnan szerezzek? Menjek vadászni, hát nincs is puskám! Dehogy is vadászni! Hát valamelyik csarnokot csak lehet találni! Hozza ide, mondja azt, hogy a berger küldi! Megpróbálhatom! Jó. Na, de ne felejtj, ettől a két büdös nyújtó függ a családi boldogságom! Legyen nyugodt, mindent el fogok követni! De figyázzon! Nehogy két rókát hozzon nekem! Mert akkor végem van! Csak bizza rá. Nézzem nekem, hogy szárnya legyen! Kérhet nekem az ovadászat. Megett a fene az egészet. olyan biztos, hogy ez nem nyúl? Ja, fel meg, a hülye hordát, hagyj Öltöz már át az égszerelmére! Azért a két ronda fogolyért most még egy hétig kosztümben akarsz járni. Jó, na csak megvizsgáltam, hogy hol ment bele a golyó! Mit kell azon vizsgálni? Ha mi vizsgálati fogoly nincs! Hát Csámos kérem! Igen. Akar honnan Fogadom, hogy az öreg elhozta a nyulakat. <gül> Miféle nyulakat? Hát a nyulakat, amiket elcseréltél. Tehogy te, is hozta anyukámat, az a pukkerért jött! Na, itt a kukker, megyek, s kiviszem neki, jó? Igen De hogy viszed ki? Csak hadd jöjjön be az öreg! Igen is. Csak hadd ne jöjjön be az öreg! <gül> hát mit fárasszuk, szegény öreget? Hát kivisemnek kiviszem neki, anyukám! Igen Na, is. Csak nem fogod az előszobában fogadni! Küldje be a Berger urat! Na küldje be! Igenis! No, az öreg rendes ember! Fogadom, hogy elhozta anyulakat! El, anyukám, el! Az el. Berger úr, tessék parancsolni! Mm. Mm. Mi van Berger bácsi? Berger bárcsik. Na, ja, Berger bácsi. Kezíts, Az én hasznámnak nem használ ez a négy emelet. Tehát miért a liften jött Berger bácsi? Liften jönni liften jöttem. Csak hát amíg az ember beszáll, amíg az ember kiszáll, hát az a fárasztó. Na és a vasárnapi sport az nem fárasztó? Hát az más. Ott az ember a nagy észre se veszi, nem igaz, Süveg úr? Persze, hogy igen. Na, itt a Kukker Berger bácsi, alá szoldára. Maga még mindig ebben a hülye ruhában van. Tegnap egész nap magán röhötted. Miért a Berger bácsi milyen kosztümmen volt? Milyen, bát úgy, ahogy vagyok. Na, tudja, miért jöttem? Persze, hogy igen, a Kukker miatt. Na, itt a kukker alászolgálja! Várjon, had hadd mondjam, el, na, na. Mit kell annyit beszélni? Itt a kukkers alászolgálja! Várjon, na, el, ma reggel megérkeztem haza. Igen. Hát találok a feleségem feleségemtől egy levelet. Hogy azt mondja, kedves Simon? Ne haragudj, hogy ült helyemet találok. Légy boldog! Én a szívem szavára hallgattam, és elmentem a főpincér unokatestvérével, Szerino. Berger bácsi, hát ez is megszököl. szól hozzá? Berger bácsi, maga a nevet? Hogy ne nevetnék. Na, te csak bízd rá, fiam, tudja mi csinál? Bizony, az én már messze van. Na, itt a kukkers, nézz utána. Alászolgálja! szolgálja! Berger bácsi, ha már itt van, vigye haza a két foglyot! Majd én azt elintézem, fiam! Mi az, amit haza kell vinni? Semmit alászolgálja! az szolgálja! A maga két fogja! Az én fogjam. A feleségem azt mondja, itt a fukker fogja! Vigye! <haz> Magánál van az uram két nyula! Az küldje haza, és vigye el a két foglyot. Hova nyúljak? Mit fogja? Ne nyúljon sehová, ne fogjon semmit. Majd azt elintézem, fiamnak. Mit kell itt elintézni? Át. Küldje ide a két nyulat. Hogy én küldjek ide két nyulat? Ha honnan? Istenem, de nehezen érti. Ja, fiam, hát ha valakinek megszökik a felesége, hát az öröm elvette az eszét. Ja. A feleségem úgy érti, hogy azt a két nyulat, amit mi ketten a tegnap a vadászaton lőttünk. Miféle vadászaton? Miféle éle gyúle? Amit mi ketten a tegnap? Hol? Hol? Az erdőben! A puskával! Nem emlékszik! Nem emlékszik! Itt valami nem stimmel. De nem, dehogy nem, Berger Bácsi! Nem együtt voltunk a tegnap a vadászaton. <gül> Miféle vadászaton? Versenyen voltunk. Hát arról beszélek, Berger bácsi, a nyúlversenyről. <gül> Én nem emlékszem semmit, mivel nyúlversenyről. Ilyen a Berger bácsi nem emlékszik nyúlversenyre. Könnyű neki, fiam! <gül> Ha te a főpincérrel, és sem emlékezték! Mondja, Berger bácsi, maga a hülye! Párdon! Nem én vagyok a hülye! Jenő, te nem vadászaton voltál, hanem versenyen! Nem igaz, az öreg! Hazudik! Én vadászaton voltam! Akkor hol anyul? Mindjárt itt lesz! Hiába tagadja az öreg! Szekér azonnal a berger bakásáról. Csak tudnám, miféle nyúlról beszélnek ezek. Szekér úr. Szekér úr. Szekér. Hol a nyúl? Hol a, nyúl? Hol a, nyúl? Hol a nyúl? Sajnálom, de nincs nyúl. Nincs nyúl. Nincs nyúl. Nincs nyúl. Nincs nyúl, nincs nyúl, nincs nyúl. Na ugye... Nincs nyúl, nincs nyúl! Miért nincs nyúl? Azért nincs nyúl, nem a nekem, mert a megy hülye. Ebben a nagyvárosban nem volt képes, nekem két rutyos nyúl a talán. Felem ne kiabáljon. Rám is azért a nyúl, a Honnan szerezzek én magának nyulat, mikor most a nyúlra vadászati tilalom van? Mi van? Mi van? Mi van? Vadászati tilalom! Az, mind, az mi? Az mi? Az, hogy aki most nyúlra vadászik, azt lecsokják! Öt évig fogoly lesz! Jézus Isten! Megette a fene az egészet! Ilyen az ember. Te versenyem voltál, nem vadászaton! De tudomásul, hogy soha többet életedbe nem engedlek klóversenyre. Anyukám, ja. ja. te drága te! Hát én úgy szeretlek téged, Én ma. is én is, de két rongyos nyúl miatt csak nem leszek falai!